Juli Gendrau, alcalde de Berga, Berga Bolet, eh, aquests dies s'està doncs, celebrant aquest, també aquests 56 concurs de, de boletaires, de boletaires. Eh, quin és el balanç que en feu, del que significa això per Berga i per la comarca? Home, de fet, ja ahir va començar amb el Berga Bolet, el Berga Bolet és una fira a la ciutat de Berga que, que, que ajuda a vestir doncs, l'embrió que, que va ser el concurs de bolets Home, jo crec que és un tret de sortida és un referent que, que cada any aquí es trobin o no es trobin doncs pot ser un bon punt de partida per engegar la temporada i perquè a doncs, la comarca aquesta riquesa que comporta doncs, el bolet i que comporta també eh, aquesta injecció econòmica doncs, eh, sigui bona o no sigui tan bona No aprofitem prou? Jo crec que entre tots la podem aprofitar molt més, s'aprofita molt però crec, creiem que es pot aprofitar molt més, no només des de Berga, sinó també a, a, a arreu de la comarca. I hi ha molta feina a fer, se n'està fent molta, se n'està fent molta de molt ben feta, però entre tots hem de ser capaços d'acabar-ho, d'acabar-ho de redonir. Potser jo que s'ha de fer és agrair a tota aquesta gent que hi participa, no?, perquè són moltes. No, no, aviam, aquí, que s'ha d'agrair des de bon començament és, des d'aquestes de camises adequades que estan aquí des d'altes de hores de, del matí i durant molts dies treballant, treballant, treballant, Sen demanar res a canvi per aquesta feina, perquè si avui estem celebrant aquesta festa, si cibergga doncs tenim l'alberggue volat. i si el Berguedà doncs és un referent també de bolets, és gràcies a aquesta feina constant, eh, no només d'aquest any, sinó de 55 anys enradere i d'abans. Faris felicitats. Eh, felicitats a tots els que col·laboren.